У дерев'яній кав'ярні на околиці незнайомого міста, незнайомого міста, якому я байдужа і яке байдуже мені. Тоді я заплющую очі і уявляю, що я сиджу в дерев'яній кав'ярні міста, яке я люблю, і у якому люблять мене, місто, у якому співають моя дівчинка печальна моя доля золота і йде дощ. Міста який я хочу вихаркати з себе із шматками легенів і його крижаною безкінечною зимою. Коли я помиратиму, коли я помиратиму, про що подумаю в останню мить, якщо, звісно, це не трапиться раптово? Що зарахую до помилок, а що до досягнень? Можливо, те й інше поміняється місцями, і я зрозумію що все минається, і нічого не має значення, крім друзів, крім друзів, котрі стоятимуть і дивитимуться на мене в останню мить. Я навіть не помітила, що вони вже грають. Мені здалося, що це лунають мої думки. Я ж казав, вам сподобається, підморгнув мені Мсьє Паскаль. Вони стануть дуже знамениті. Одного уб'ють, коли йому виповниться сорок... У місті жовтого князя неподалік великого скверу. Другий втратить кохану, дружину. А згодом одружиться з жінкою без ноги. Третій, я кивнула, вже не слухаючи його бурмотіння, не відриваючи очей від круглого подіуму. Власне, туди дивились всі. Жинсові парочки цілуючись повільно рухалися у напівтемряві. Я подумала, що там, звідки я приїхала. Уже немає таких простих кав'ярень, де ось так можна потанцювати, замовивши лише склянку пива. І якби я був молодшим, я б запросив вас до танцю, — сказав мій господар, ніби виправдовуючись. Ви ж давно не танцювали. Жінка, яка давно не танцювала, і чоловік, який давно нікого не запрошував до танцю, зодягнуті усе чорне, у них застібнуті усі гудзики, у них охайні зачіски. Вони говорять про погоду, вчорашню погоду. І записують на папері цифри, цифри, цифри. Один мільйон дев'ятсот дев'яносто дев'ять. Один мільйон дев'ятсот дев'ять. А музика грає сама для себе. Якби ви тільки знали. Якби ви тільки знали. Як мені кортить запросити вас до танцю. Я відірвала погляд від сцени. Той, кого мсі Паскаль відрекомендував Іваном, Джоном, стояв біля нашого столика. «Ви не заперечуєте, мсі Паскаль?» «Ми тільки, ну, про це говорили», – посміхнувся той. «І якщо дама не проти...» «Ну, от я вже стала дамою, а ще три доби тому рвала судини над вечерею для вас і ваших гостей», – подумала я. Серед них, до речі, міг бути і цей... «Цікаво, чи знає він, з ким збирається танцювати?» Я подала руку, і ми вийшли в коло. «Коли тобі гукають, що ти ніщо, перевір, чи на місці твоє серце, перевір, чи є у тебе тютюн у люльці, чи пахне на кухні кавою, чи спить у твоєму ліжку та, для якої варто її варити, перевір, перевір, чи на місці твоя книга, яку ти читав під ранок, чи є кому подивитись у твої очі і нічого не говорити при цьому. Перевір і не відповідай. Ми дивились одне одному в очі. Досить серйозно. У кіно після такого погляду зазвичай починається зближення облич і триває повільний поцілунок з наїздом. Дуже романтично виглядає. Але у глибині кожної з чотирьох зіниць, що нині – Брали участь у цьому фільмі, десь там всередині, під текстом проступала відсторонена спостережливість, яка не мала жодного стосунку до цієї романтики. Я, точніше, той прискіпливий індикатор у глибині зіниці, фіксувала найменшу зможку у кутиках його вуст, відтінок триденної щитини. Цікаво, це данина моді мачизму? Чи просто байдужість до своєї зовнішності? Він, упевнена, у нього складалася якась фраза майбутнього роману, приблизно така. «В оточенні мсьє Паскаля, цього дивака і відлюдника, мені трапилася гарненька слов'янка. Попри те, що ми не сказали одне одному жодного слова, і я поводився досить чемно, мене не полишала думка про те, якого кольору її білизна». При уважнішому погляді я здогадався, що вона її не носить, ну, чи щось подібне.